Daar staan ons alweer by die sterfbed van een man wat baie ryk was en sy rijkdom rechtmatig beheer het, sy kind so goed as moontlik opgevoed en daarby steeds armes baie goed behandel het. Weelis word het hy in reil daarvoor so nou en dan ook wel net die sogenaamde genoeglike eerkie deur by die arm jong meisies wat vir een doekaat vir allerlei plesierkies te kry is. Daarnaast het hy echter ook groot waarde aan die heilige skrif geheg, het dikwel sin eiwerig daarin gelees en het vast dat Yahshua die eindelike jave is, want hy het dit geleer uit die werke van Swedenborg van wie hy in sy vrye ure op enkele klein werkies na alles gelees het. Die beleesingheid het hom echter ook baie opvleend gemaakt as hy iemand onverskillig of selfs smadelik oor Yahshua oor praat het. En as en as so om daar in sy geselskap bevind, dan moet hy hom betyds uit die voet maak, omdat hy anders baie onvanpaste, harttaslike gevolge moes vrees. Kortom, ons man was 'n volmaakte streng vir die suiwer Op tamelijk vergevorderde leeftijd word hy even wel syk as gevolg van een groot feestmaal waarby hy te veel van die goeie geniet het en waarby sy bloed dier die krachtige wijn te erg verhit geraak het, maar vooral dier dat hy om na die maaltijd twee keer te goed gedoen het aan een lichamelike, baie weelderige jongvrou. To ons man na die expeditie thuis kom, voel hy een lichte duisligheid wat hy as een klein roes beskouw. Maar hy vergis hom, nauweliks het hy op die punt gestaan om in die bed te spring of sy voete weier om al diens. Hy sat bewusteloos in mekaar en was, soos jylle gewoonlik sê, ook al moors dood. Dat sy mense erg geskrik het en alles op, alles op alles gedoen het om hulle huisvader weer by te bring, spreek van self. Maar dit was vergeefse moeite, want wat eenmaal dier die engelgeeste gehaal is, ontwaak nie meer vir hierdie wereld nie. Daar is by hierdie man aan hierdie kant, dis nie veel meer te sien en oor nie. Daarom sal ons ons self dadelijk na die geestes wereld begewe, om te sien hoe ons man dan daaraan toe is, wat hy doen en waar hy omheen wend. Julle moet echter weet dat die mense wat dier die totale beroerte getref word, glad nie weet en ook nie in die minste merk dat en hoe hulle gesterwe het nie. Hulle ondervind geen verandering nie, nog in hulle huiselike lewe, soos hulle dit op aarde gehad het, nog in hulle gezondheidstoestand, behalwe dat hulle jyltemal gezond is, wat hulle echter op die wereld gewoonlik ook al was. Ook sien hulle geen engele nie, alhoewel hulle homself dicht by hulle bevind, en hy bemerk ook nie die minste uit die geestes wereld nie, maar, hy waarin hy hom toch geheel en al bevind. Kortom, Hy is in alle opzichte as te ware nog jyltemal op die wereld. Hy eet en drink, hy lewe in die bekende omgeving in sy huis en sy gesin, waar daar so te sê, of so, ges, waar daar so gesê geen dierbare hoof ontbreek nie. Precies so was dit en is dit nou ook met ons man. Julle sien hom nou reeds in die geestes wereld. Hy klim vreugdevol in sy bed in die welbekende slaapvertrek, wat hier tot in die kleinste detail met alles ingerig is soos op aarde sien hoe belaglik hy hoe, hoe hoe behaaglik hy om in die bed uitstrek en probeer en verwag om te slaap die enigste wat ons man nou enigszins verbaas is dat hy hierdie keer nie aan die slaap val nie want geeste ken geen slaap nie hulle ken wel 'n ooreenkomstige toestand wat rus heet maar wat in weeste wese nie die minste ooreenkoms met die aardse slaap nie Laat ons nou na ons man self luister en sien hoe hy om in sy nieuwe toestand gedra en wat er indruk hy daarvan het. Hoor wat hy nou in sy bed sê, Lienie slaap jy? Lienie sy vrou ruga op en vraag, wat sê jy liewe Leopold, mekeer jy iets? Um, belangrik, vrou en kinders en verdere huisgenote is dier speciaal daartoe groepig geeste as te ware verborge verteenwoordig. Die man sê, nee, ek me keer niks, ek is goede sy dank, ker en gezond, ek kan ek nie aan die slaap raak nie, ek het nie eens die minste neiging daartoe nie. Gaan al my slaappille, ek sal een paar daarvan inneem, miskien gelikt het my dan wel. Lini staan op en voldoen aan die wil van haar man, die pille is nou ingeneem, maar die, die slaap bly nog steeds uit. Na Rikkie sê die man, Lini, gee my daar nog een paar, want ek kan die slaap nog nie vat nie, ek word my net helderder, in plaas van slaapperiger. Lini sê, ach, laat die pille toch staan, jy sal nog jou maag daarmee bederf. Kom, le, lieverie, by my, dan sal jy daardier miskien vroer aan die slaap raak, as jy absoluut dan wil slaap. Die man sê iets wat bedreemelt. Ja, liewe Lenny, dit sal dan by my iets wat moeilik gaan, want jy weet immers wel, dat ek na groot feestmaal nooit daardoor in staat is nie. Dan weier die natuur my immers altyd die vereiste diens. Gee my dis maar nog liever een paar pille. Die vrou sê, een aardig my beste egenoot, daar word toch beweer, dat die rijk, god vreesende Leopold, na sulke feestmaal tye gewoontlik na sekere sili gaan, en daar sy mannekie so seer laat staan, dat so staan dat een jongman dit as ‘n voorbeeld zou kan neem. Maar as daarna thuis die trouwe, veeliswaar al iets wat ouwer lini, laat merk dat sy Leopoldse vrou is en soms om bepaalde redes ook nie kan slaap nie, dan het Leopold altyd duisend theosofiese, filosofiese en God weet wat de redes nog meer, om nie aan die redelike en bovendien ook baie sporadiese voorkomende verlange van sy vrou tegemoet te kom nie. Kyk, Leopold, jou vriend van die waarheid, wat denk jy, diep in jouself daarvan, dat jy my, jou altyd baie trouwe vrou, so smadelik en werkelijk skynheilig beleeg het? Hoe dikwel sê jy my nie die skandelikheid van echtbreek in die felste kleren geskulder nie? Maar wat sê jy nou van jouself, as ek jou glas helder kan aantoen, dat jyself een echtbreker is? Totaal oorbluf, sê die man, Lini, lieve vrou, hoe weet jy sulke dinge oor my? Werklik, soe iets sal so ek slechts in een swa roos kon gedoen het, en as ek dit gedoen het, dan reken ek daarop, dat jy met soe menslike swakheid van my ook gruselike gedeeld sal hee, en, en verder geen gebruik daarvan sal maak, wat vir ons huis onterend is nie. Wees verstandig, lieve vrou, wees verstandig en spreek nie meer daar oor nie, want weet jy, ek het jou toch baie, baie lief, wees maar goed, wees goed, my liewe vroukie, ek sal so iets my jylle leven nooit weer doen nie. Lini sê, dit glo ek ook, as mense jylle leven al so geleef het, en sy trouwe vrou minstens elke 14 daag een keer bedrieg het, en om al een paar kere afskievelike siekte op jy hals gehaal het, dan word het miskien wel net tyd om van so danige dinge af te sien, waarvoor in die skrif, ges skrif geskrywe staan, hoe reerders en echtbrekers sal die jimmel jy moet reik nie binnegaan nie. Sê my, my man, wat in die Godgeleerdheid goed onderlee is, wat sou jy nou doen, as die Heer jou skielik naam roep? Hoe sal dit dan met jou saligheid lyk, of het jy van die Heer miskien een skriftelike waarborg, dat hy jou so lang sal laat leven, doordat jy jou leven fundamenteel sal verbeter? Vanwees sê die souk nog niks wou gesê het nie. Maar die onmiskenbare sinnelike neiging, wat jy ons eie oudse dochter laat merk het, nog voor sy getrou het, op een manier wat vir jou, een eeuwige skandvlek, skandvlek, voor Javie en alle mense, as hulle dit sou geweet het, op jou Godgeleerde voorhoof gedruk het, sê net, wat moet ek dan daarvan sê? Of wat sal Javie daarvan sê? Nog baie meer oorblif, sê die man, oe vrou, jy begin my werkelijk te martel, wie is weliswaar volkome tereg, helaas, want het sou meer as onnoosel van my wees, as ek het teen oor jou so ontken, maar toch doen dit my pijn aan, en, Ek begryp glad nie dat jy, vir soever ek weet, ooit iets daarvan gedier en ons jylle hyvelik gesê het nie, en nou hulle sluise skielik opmaak en my reelweg wil vernietig. Bedink dat ons mense allemaal swak is in ons vlees, ook hulle sy gees hoe gewillig, dan sal jy my al my swak jylle makkelijk vergewe. Bedink dat die Heer die echtbreekste nie veroordeel het nie, dan sal die berauwvolle echtbreker ook wel erbarming boum vind. Oordeel ook jy, lieve, lieve vrou, my nie. Want ek bekend dit en het berou oor my gro oor my grootskul teen oor jou en ook oor die ellendige vergryp teen oor ons getroude dochter. Mag die Heer Joshua dit my vergewe, soos jy my vergewe het. Die skynvrou sê, Goed dan, Alles wat gebeur het is jou volkome vergewe, maar sorg daarvoor dat jy in die toekomst geen gebruik meer maak van jou voorgewende swakheid nie. Anders sal jy weinig sien hee van my baie groot toegeflikheid. Ek sal jou dus nog een tyd verdra en sien hoe dit gaan, maar slaap sal jy nooit meer nie, want kyk en luister. Jy is nie meer op die aarde nie, maar in die geestes wereld, en ek wat jy vir jou dikwels bedriegde vrou aansien, is nie jou vrou nie, maar kyk hier, Ek is jou Heer en jou Yahweh. Bly as jy dit wil soos jy is, maar as jy verder wil kom, volg my dan uit hierdie ouskankamer van jou. Die man herken my en val sonder woorde voor my op sy aangezicht neer. Ek sê echter vroom, rug jou op, want jou liefde is groter as jou sonde. Daarom is dit jou alles vergewe. Maar by my kan jy nog nie bly, solang daar nog baie van die aardse aan jou kleef nie. Maar sien, daar staan engele gereed, die sal jou langs die korrekte weer lei. En as jou aardse huis dier die leiers met nood en armoede geslaan sal wees, dan sal jy by my verewig een nieuwe woning vind. Amen. Kyk, dit is weer een ander water. Sommiges bly langer in hulle natuurlike toestand as die van ons man, wat as voorbeeld dien. Maar sy natuurlik geestelike toestand dier maar baie kort. Omdat hy op hierdie wereld baie goed uit liefde gedoen het en omdat hy onmiddellik ernstige berou oor sy, sy vergryp virgry gedoen het.